פרק כה ויען בלדד השוחי ויאמר, המשל ופחד עמו, עושה שלום במרומיו, היש מספר לגדודיו, ועל מי לא יקום אורהו? ומה יצדק אנוש עם אל, ומה יזכה ילוד אישה? הן עד ירח ולא יאכיל, וכוכבים לא זכו בעיניו, אף כי אנוש רימה, ובן אדם תולעה.